Sí, eh está Nagusia da e, torturaren alegazioi dagoenean zalaketa bat dagoenean saiatu aurkitzen zer eh fiabilitatea zerke ditatea duen zalaketa horrek emanen un grado de consistencia tipo eh kontatzen duena eta mediku batek edo psikologo batek egia eh, eh, estatua aldena. Uh -huh. Hor da, un jo de grado de konsistenzia de credibilidad. Uh -huh. Da, el buru nagusia. Gero beste el buruak ere baditu, no? Begiratu esintxo direne ondorioak, sekuelak, hori ere neburtu. Baina eh, justizia mailan edo uh -huh. proceso administratu bat xoetan el buru nagusia da credibilitatea, eh, juizio bate uh -huh. baina. Eta teknika juri uh, em, zehaztua da, Prezeski, ikusteko heimatian eta uh, ia tortura kasuak badiren ez, naiz eta zauriak uh, edo uh, ageri diren uh, ondorio fisikoak ez gehiago ageri. <risa> e, bai, bai, e, ez e, dira bakarrik ontutan hartzen, e, persona batek e, lezti horik duen edo ez, gaur egun gainera pues, zititzen direne metodo, tortura metodekin pues, gerota egitzeago dira fisikoak mm -hmm. eta gerota egitzeago usten dute azterna fisikoak hori nor, ezinbestekoa gaur egun da ere e, perizial hori e, e, psikologika batez ere iabete batzuk edo urte batzuk pasatu direnean mm hori -hmm. e, psikologiko alde hori oso oso garrantzitsua da gaur egun mm -hmm. eta protokolo hori denez geroz E, eta egiten, erraiten aldea, eta tortura gutitzen dela. E, e, e, nun baliatua da protokolo hori, eta horren ondorioz tortura gutiago baliatzen dute estaduek, edo ez. Hombre, Elburu nagoza izango zen, e, prebentsi e, tresna bat e, izateko bai Protokolo Istanbul. edo pre, prebentzeko izan behar da eraginkorra gauzak dokumentatzeko, ez? Claro, mm -hmm. Protokolo Estambul ez bada gaide, egoten e, diren zalaketa dokumentatzeko ez da izango, ez da baliogarri izango prebentziorako, mm -hmm. baina balin bada, ez, eraginkorra, e, kaso batzuk e, antze baten balin badira Protokolo Estambul E, erabiltzen elabilchen ordunera eginkorra da mm -hmm. eh provintziorako hori izango sen elbur secundario batez esan dokumentatu ondo dokumentatzen da baliogarria dela eh judicial mailant zalaketa baten aurrean e, epaiketa bat egiteko baina bai bestalde bateanetan pentsatu bar dugu izango izan bal dela e, prebenitzeko mm -hmm. Eta on, ondoko egunetan, liburu bat ere aurkeztua izanen da Madrilen, uste dut, bai, e? Eta hor e? presentatzen duzuen liburu horretan bai protokoloa bera, nola e, e, bariatu duzuen ere berrogoita bost kasutan. Bai, hori ikerketa bat egin genuen. E... Nuen hori? Eze... Nuen egina izan da. E? E, egin dugu, e, dira, hori, e, legeantitorristaren pean egon diren e, atziruduta... Euskali Gitarrak, eh, hori detenzionin komunikada, eta egin ditugu hori oh, oh, eta mar eh, profesionalan egin dugu. Eh, gainera hori oh, eta profesional horiek hori ONG batxotatik etortzen dira batzuk, hori giza eskubidean arroan lan egiten dugunak, beste batzuk de asociaziones de, de psikologos, edo medikos, badago ere juristaren bat, eta gainera hori IERZT gaur mundu osoan internazional mailan eh, talde agian eh, garrantzitzuena, tortura eh, ikerketan. Eh, ere parte hartu du eta zada eman du ikerketa. Oso-oso ikerketa luza izan da. Eh, Laugurte metodologikoki, metodologiko oso oso indartsua, oso, oso potente metodologikoki. Eta bai, bai, e, ikerketa ba, nik uste dute hori. E, polita eta emaitzak nik uste dute politak. Eh, bueno, politak, baliogarriak mm -hmm. politaitza kentzen dute, ez, baina ondoen estatu, bai, bai, bai. Es, eh, hombre, ikertzen duzunean eta emaitza guztien direnean, kero ikertxe leharitza da, polita, baina kontesto honetan, e, <tipen>, e, bai, bueno, hitza ez da gozo, ez da oso <tipen>, ez, <tipen>, e, <tipen>, baina ni uste dute emaitxe bai, balio izango da, eta eraman dugu, e, aurkeztu dugu, hori atolok relatorez de Naciones oh. Unidas, Amnizia Internacional, hainbate, e, e, tal detara, eta nik, nik uste dute orokorrean, bueno, uste dute ikerketa hona izan dela. Mm -hmm. Eta protokolo ez da murin indartzen dela e, alde batean, alde batetik ere bai. Eta guri nun baliatua da gero? Baliatua da nazioarteko instantzietan edo e, e, espainol estaduan ere balia diteike? Noguz izan barra da nazioarteko implikazioa eukibardula, eh. bai. Noguz du, egine e, e, baduta lako esperienzia bat ez da, gite, mexicoen edo, edo zein lekutan e, Mm -hmm. Vamos, eh ni metodo bat ematen dugu kasuak ikertzeko. Portugal-Istanbul alde batean ere, e, bueno, hobetzen dugu edo ematen dugu tresna bate hori ikustionario bat hobetzeko hori, en analisi de Eta ni gustu e, espero dut kredibilitate hori erabiltzeko e, beste leku batzuetan, e, bai.